не підводячи з нього. Смієшся, бо перед цим завбачливо і люб'язно запропонував сусідові пиво, яке він з радістю випив. Години минали повільно, марудно, як липнева післяобідня спека, від якої наморочиться голова. Коли зайшло за дванадцяту дня, відчув нужду, а сусід не врушився. Минула ще година, цілковито занурена в тишу і навіть у безмовну психологічну ворожість поміж вами, а за нею ще одна. Війсечовий міхур про себе нагадував, що миті, і так ще півгодини, і ти не витримав, підвівся, засміявшись, ну, його все до дідька. Захотів спитати в сусіда, чому він весь час був такий спокійний і врівноважений. Невже його не мучила нужда? Але тільки на нього глянув, одразу оторопів. Побачив на його штанах і ліжку велетенську мокру пляму. Сусід пояснив, що не любить програвати. Це було перше наочність у твоєму житті, коли проявлялася сила волі. Тоді ти усвідомив, що різноманітність збочення це не примха, а значно глибше. Телефонуєш. Марта нарешті піднімає слухавку. З інтонації її голосу відчуваєш, що розмова закінчиться не зовсім приємно. Подібне передбачення переконаний виникає не випадково. Не раз спостерігав, як рано чи пізно, незалежно від обставин, телефонна розмова з нею вступала у фазу глибокої емоційної кризи. І ті інні точки, що тебе з'єднували з цією дівчиною із завжди сумним обличчям, несподівано напружувалися, нечутно і болі, броніли, від чого пересихало в горлянці. Намагаєшся попросити пробачення за минулу зустріч. А водночас запитуєш себе, навіщо? Намагаєшся вичувати себе дещо цього потрібних і теплих слів, але свідомість, ніби темна криниця, в якій не видно ні дна, ні відображення місяця, ні води, а тільки непорушна безмовність і зацепеніння, відсутність будь-яких думок про навколишній світ і реальність. Марта каже, що нас запросили на своє повновосілля Борис та Ірина. Пригадуєш маленького чернявого Товстона в окулярах? Його сухоребру, проте привабливу дружину, вони, здається, два місяці тому казали, що отримали в молодіжному мікрорайоні двокімнатну квартиру, де роблять ремонт, після закінчення якого нас неодмінно запросять у гості. Прийди до мене зараз, просить здавлений тихий голос, що проривається крізь хащі нестерпних звуків, крізь нашарування численних телефонних балачок, шипіння. Не можу. Чому? Обіцяв до кінця робочого дня принести статтю про виставку ікон. А на завтра це не можна відкласти. Ні, це терміново, хіба що зайду ввечері. Це неможливо. Мати прийде з роботи, а їй краще на очі не потрапляти. Вона ще під враженням. Теріску впав її в очах. Вона розчарована в тобі, що вечора каже, що був такий милий хлопець на перший погляд, а виявився пауза. Ти зараз дуже далекий, я це знаю. Ти гнівно мовчиш. Вона ще говорить якусь нісенітницю, але не можеш більше цього терпіти, і вона продовжує коперсатися в тобі, і від цього починає боліти голова. Відповідаєш їй коротко, в'яло, і врешті це остаточно виводить з себе. Кидаєш слухавку, сідаєш за стіл, щоб написати про виставку ікон, то подивишся на білий аркуш паперу. Тіло тремтить.